الحمد anyway, لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا النبيا والمصلي طال رحمكم من الله عز وجل سوره البروج ما بال قوم سبأ بسم الله, الله وذراكم كنتم سوره سوره البروج البروج لقد طغوا دعاءنا ان طاغوا منا سبط دیچه فلوپا اتاکران اصار افتاق کوئی اولا قیامت او د مکار او دا بدایمو ذکر دے فلوخاص واقعی تا نشارا رہا یا واقعشو و دا حضور پاک لمحکش یمن کی اعجاسی و دا یوسف دو نواز تا دا تنیدی شریف جن جل کنگل راش حضل مختصر نو دا د سامان کیا او کانه صاحب را دغه خبر چکای سینیرین مستو کहाना په یوه سو دغه قابلو بادشاہ په دې ری ترماطو بادشاہ ته یو غوس غولې یو وزیره خویا الکو کو رچور پر داد په ورکم او وېفرم مار تاسو نه چې داد داد نشي نا هو له یو له کوک تا ابن شاهانه نا یامن که نجران که شکرس شویده نجران پس ده سوژی عرب و علا خلاق فخواق یامن که وان نتالت دتان تاق الارو یو قادری ویسائی آقا سیلی سائی سیلی سائی احیطوی چه پیغمبر وی خووه یوم نارتا نقضیوی ندقضیوی و پیغمبران دینو نا قطول حق دینو سیلی سائیو اسلام مونی عیسیٰ علیہ السلام ته ویل کلا چې دغه کسې عیسیٰ اسلام کې ځان کړی مونی عیسیٰ علیہ السلام طرح صفات منو چې په له موږ نه دین او پیغام راشي ته څنګه د خپل پیغام ایمان ضروري غوږو دا شان په حضرت ال نبی لنا علی السلام باندې ضروري غوږو او په هم باندې کې تاسو نکو کوو کوو شکر او سلو انا پر ربنا عبد حضرت راحب دې کله کې په یو مجلس کې راغلی دا له کوم دې مجلس تورانه هغه پر حضرت متاثر شوه نو پالار چې وتا سره مرنا مده سره د الکساندر سره دوی سلمان شي یو مو په نو چې هغه ورته یو ليله ایشینو ته ورته کور کیسه او هغه خپل چې شکور کی بدو تقوسو شو چو ولی اصاش فیدو بغید نو رو دا مونزا ذکر اصاشو خوکو را اینم از تک دا ایغانا اون مسلمانو یا رضا وانو انا رب سسماری را اینو دبانگلن دا اتول خلق ایغانو چا مدده فکولی شنسو کنزدی غرق ندلیشو دی روانو بینی رواش دی اصلاحا شو نا را حد دین لا فادر دین سئی بھی نکیاز مارے زمان پا دیگر حمر کی نچی گرد ہمیشتہ از مارے دو لگی تا فضائی مردان آفریو خلق رازو چا جیبا نکتو رجیبا کمان لگ یو چاکتا شوان یو دون سرے والا را یارک بڑیر خسرے کماغ دم آچوا دوار آتوا کچا ستری دنی خوش پاوی لاک راک دنی پیو آچوا ستر گیا خوش اداتا تکون دینی اغم مسلمان تو اڈو پھلک مسلمانان شوارسا چی مسلمانان چو بادشاہ کبھا اغم بادشاہ او آرام مشرق ڈالک مسلمانان نیو اغم پادری نیو اغم غلوم نیو ناغلوم اغم پادری چیزیر اغم غلوم شرک اغه خزر مرکز په اورا هغه چې مسلمانان چې خلکو نو اړې ته وي ته ووبره اړې ته دفتر تا کلسیم وکړي دا داغه دا حال په څومره يو څوک په اوجانو له ورکو وی دي چې تا کارتو بده ورکړي دا سره داسونو الله ورور ورور دغه ده شان ته غوړه چې دې موته دې په پاتې جوه د اوس په اردو ده دغه چې خلک بخبر شي موږ نه زغړتري شي دا قامت دا راته چا نو سره له ورته دې پشته کې دا کیو دروازه نو اوسه ورته چې سپانه نو ورته مشهوره ورته دي نه په دنیا دا په طریقه تدریجي په کيوټي سپورټ پر ټول هغه مملکتونو ورته ورګیږي دا خاطري ته معنا شي ورغلې ما اوځه به غږه شي راوځه دا اوه داس مربي د خپل قانون باندې ژوند نه نشي چې نو ولې دې ورته کینا څه بشور که اغم دقشان تیوی او خلق تماشی که اولو بدا جو لگی بس شرکی خوز اموش دیت خفت خودلی اونا سر خلقو کنه اولو بشو چرچو شو او دوله سو ضرق وره خلق مسلمانات بات سا آیا را خودداخر افداد اوزی بلی خلد کن رکر اوزار ازا مسلمانان دقو نوطر آدیت او رو او خشاکی پیو رو آتی او رو برد یا ایمان نو بکیو او ایمان نفریدنن بس غرزون دی اگر خویدہ سے مخلصان کلیو کسی نا حدیث کرای دیو خض و معشنو دا خضی نای معشن محکی ورگا ورگا ورگا سدوی ندی دا خضا دا یاریدان معشن مردان دا دن لنا آواتی ورگا مرادا محضتا وین تاسو په تماشا راځنه کوونکو کې ډېر د دخل متشريد او په دې سره دا هم چې د مور په دې نه کومه مشکل لري دا وروهشتمو په ټریننګ باندې مخسوس نکره ده دا د سيټه کې شارک هغه رولچت شو دې نه راځو هغه چې څوک په خلاصته ټول اوسه دې درو نخستې خبرې دغه ده دا چې څنګه ربو او تخې ګوره چې چا مو په دین نن ته ا موږ مسلمانانه په نقصان رسولي داوی انجام څه چې زموږه کې اسلام ته ورې چې تاسو دا مسلمانانه زمانہ چې رسول حضور پاکه ما ته کوي تاسو مسلمانانه نړیوال جمهوریت په دې ډول <سؤال> زموږه نوونه په ځانګړي جګړه مې له تلافی له او بادشاہه مو ته شوهل کې او مسلمانا مشیدان شو بیتی من دیشه لیبتی دارا دید عمر فاروق زمانا دا ایا محکی فتح شو و دا علا اکس دسمو که کنولو زرودو نهری و کپسشن دا عبدالله متعنی حضر بکی روود آها ظلمی امیت اذا دا سپروتی دن کن جد جوه اللہ سی فدق دید نا چی چار افتی عویتی مزه لا وی ڈاکٹر وی لا فانس ګوډه ټول عمره حافظه او ګورنمن هغه دې مشهخه پرولیدو یې سي بهاب اپ کے سچے پخانے مشهور او دن میں الک ہن بادشاہو مشته بالغشی اپ حضرت کاظمہ تک صحیح سالم وہ جوړ دے عمر سے برتے پختہ حال اپنے کی پٹکا دفن دے پختہ ها گتے رو ماں بدنے رو آجے زخم خلونا دواتے آتا تشارم کی جی صورت کی خلوو پس سامان جا پاسمان خاون دا گٹو گٹو ستو برج حس تو اتا رئی برج محل تم برج برج سرگندی تو تم بیتبر جل جایی ویترگو آن برجوں ویده اسمان کی دولست برجونه ده دا حمل صور جاودار سرخانا سبسن بلن ایدانا قرب خوز جده دال وفور كادن کی چکمی ساب دی رو ایران کی ایران کی دا مرس پومیوی ویده عمل دی را سار دا دا ایران دا ایران ساب دا یونان یونانیانو دا مر ویدولست برجونه کی گرسی دری برجونه دا سپرلیدی دری دا اویدی دری دا منیدی و دری دا جیمدی ما حملنا شوروخي حمل دس بدلية ولا اميار يوشتم دا اخرى دا ولا حمل ايوشتم مارچنا ايوش ااو يوشتم مارچ دا حمله ايوشتم جومنا بي صور جوزا بي سرطان شوروش. مصطعان اساد سنبلا نظام و او نظام دوشتم اغلاغا نشورتی مجون او جولای اگست ستمبر نشورتی او کسی داست دانگریزی نیاش دوشتنا و دید برو جوالا دانگریزی نیاش دنور ایسا او تابل که ویران کشکم دیدان دنور ایسا دید اگر دیودان خط مقر او داد رومیان او بردو جوزا دا خیادی خوضری فرضی بردو جو نصافی پر لگی سپومو لیتیش مقرض کریده زمین کریاده کدی پارا بی کچی پنویلی کیه آنوال اللہ دول اس مقرض کریده دل تردی بردو جاگا مانانا دارده زکارا بونا غا پی جلدن نیر دل آنو دیونان خلصفا قرآن شریف یادی بردو جو نمبرادا بردو جو نا را چکم دا پر اپاد تقاثیل کی چلی کی لکه جلاله مغیره که دا دا یونان آگا خبر یانا قد شگید قرآن شریح پا دا یونان آگا پا خلصفون حمل رئید وَسَّمَنَا ذَاتِ الْغُرُوْدِ قَسَنْ نِدِی پا آسمان خاون مَزَلَنْ دَسْتُو آغاڑ هرس طوری دی پاکی نا تول بردی آسمان تا چن سپر تیگه نا آسمان تا نو تیگه نا آسمان تا کرتی دو اقسم بالله دوستو نو چټه والي يوم معروف اقسم لي باهر چلاوي واقشي مي دي کي راضي واه اذا قیامت راځه اللهم يوم المعده قیامت راځه وشاهد اقسم لي باهر او حج. دارکې فرایز دنیاویه حوالہ او حج اقله فرایز دی عاجنه طارده طابه جمعره ارهمه راځي دنیاویه حوالہ الحج عرفه د واسره منطق څنګه نن خو دې په دې قسم اخلم و قسم مني باسمه عبادت د مستو قسم مني طاورت تلای او عدالت کائنات قسم مني په جمعه اخلم ناوز اتره پاکیادی دار زمانی انقلابات و اشارات اسمان سرم اوستور اولوار سر رضی تعلقم دی مخلقان با دا, دا, رجال رجال آسمان <سلام> <سلام> <سلام> دا قدرت د پا شکن ناوز رضی دا اسمان سی لاغر قلسلم سنوی پاکیینه ناوز ما دا قدرت دوا دی او غرب راکن کی زمان دا قدرت دوا دا او دا جمیع رضی پاکی ناشنا ناشنا واقعات شوی دی آدم علیہ السلام دا جمیع پا رضی دا ودات پان تختنه عش د جنی لپاره ته جنیکه جان وروسته د توباونه د جنی لپاره فکر درشه نه جنات د جنی لپاره پیدا دنیا طرح ایدا رجمه راسته قامت د جنی په دره نه دا هم واقع د جنی لپاره یو ارحم ی د زمانه د قدرت نه کیږي چې څنګه زمانہ اورې راي دغه شانتاس به مړی آخی با قیامت آسید و السماعی جاتی البرود قسمی دی پا اسمان خاوند زلمد روکان و قند نوستو والیوم المعود قسمی دی پا غرط چلاهی وعدشی دی چکا مخاب راجی و شاید او قسمی دی پا رجد جمع و مشعود او قسمی دی پا رجد آرفی کتل اصحاب الاخدود شو الاند مقتلاشو دقن دقن ان نار ذات چا کند کو کی اورتا وندا اشا کو او دکتا خشا وجود دیتو تو نیو وفت خشادو با سور چا لري خشارونو جنکړو خلق د سپرشی دات او بنا استا شو چا اوس شو اَخلاچ چاخه ګل کو نو کې اَخمو ګل نو مشتمل وو په علیها کو چې بیناستو چا تي راوي تماشي کو او هم علامه فارون بالمو مینین شوه دي بار کار مسلمانان سرکوه حاضر وو یعنی چې شديد نيته چې مسلمانان سرڅتې دل پیششانه لیشیکی یعنی دمره صندلو یاو صلی چیزو بجنی آتھا دیر آگا دیا ناکواشا اکو تکسو کولی آو یا پانسی کین و پانسی وزیتا خبنو بریگی اپریشن تیدر تا داتا خبنو پریگی تیتا بسیلی دل چی کلدور یا کرا ورگی مولی گا دمره صندلو چی بیچ آفیر اناس تو کاماشای کور آم مسلمان آنسان چیزو لیم که دل بیدل حاضر خودا انده سره و نه د دې سونه کړه امانه مومنه هو دې بدن ما اشتد دغین مګر د دې خوی الا ان بالله العزیز الحمیذ ما در قدیم وجهی بدل رشتو چې بي ایمان نور په حل یتې چې دایستر نایق ته دا سنا صفات خوانه انذي وهو منقص السماوات و له ما نظام چې دغه باطل د اسمانونو له اغیب اخدومان مرزا عذاب خبارو کرداشیی تی عشتان اگوان نو قدر اگوان نو قدر اگوان رابط تشلیف رسا دیان نو قدر یو سرین مسلمان شو پی وجنه ولی اندا خلق دلانت لا افتی کنن و ما نقنه من هم جی بدن نا عشت دا اغینا مگر قدر اگوان عذاب نجارک او پاوی مگر قدر صبح شاید ایمان نرطاق اخدیش دا عزت مالک تے و دا سناسی او دا اسمان و دا ازنو کو دا بادشای مالک تے والدہ آلہ قریب شین شہید خودے پاک بہر سیدان دوان خبار دیتے اِنَّ الَّذِينَ تَطَنِ الْمُؤْمِنِينَ دے دا خدر حمدہ بوا کچای بسمان تا تقیف رسولی توبو باس انو بیع کلے ما خود تبی توبو مکرہ اِنَّ بیشک اھلک جہاد کی آزاد کیھی مسلماناں سڑی او مسلماناں میں پدھ فتن عذاب ثم لم يتوبوا ابد توبان حق لدنہ انهم عذاب جهنم ذیل العذاب دوزخ تو دوزخ مختلف عذابونه دي د مار د لرم د یوشی بل ولهم عذاب الحری عظیمه د دوزخ کې د ستغیدو عذاب نو عذاب مختلف عذابونه دي ہو دا راصبیدو دې بل خصوصيات او سویدو نو صحه دا مشته یو ډاکټر کیسه پرداسټو چاخو برداشت کې دا خبر برداشت کې او بو برداشت او هیڅ برداشت او نوی ډاکټر کیتابه تو نیچراوه والہم عذاب الحریث زیډ پار عذاب سوځون کېنه انلذین نامو بیشکاه فلچ عامل الصالحاء طور سرنیک عمدونو بی لهم جنات تجری من تحت الانهار بیگی بذاری باقونو کنه هرنع تر هذا نهر تحقل بیاندازه حصن جلالی ذالک الفوض الكبیر داده یکا میادیده این بطش ربک لشدید بشکا گرفت خلیستا شد دور السخ يسوك نسي نغير يستخدميس إنه هو يبدو ويويد كده غذابك اي اول ام تعدى ما ام تعدى اقول صفات اخاون جنا غطان يولد بجاسده هو يبدو إنه بطش ربك لشديد بيشتن يولد ربستا جرفت ربستا دير هو يبدو اولم پیدا دا په دغه ورځات کې ویل <سؤال> ویلید بیا دوباره هم ده کوي په هر وختو چې څنګه ګرښتته نه مابین دره لا دا روان راکو ده ممكن دې الودوس <سؤال> ته محمد خامنه مسکه ذکر شي کنه کافران اونې کا کافران دوی شرم به کل شدید او مستمعانه ته یو هو الرسول و ده دې تحقق په خدا دې خبردان دي چې د عامه کټه اطلاق مخفور صاحب باندې څه لري تاسو څنګه دی وو او کله وو حاله او یو څه تغیر چې په حالت کې نه دی لطیف نه ده دا ریته دی چې تاسو سنوي په ونه ورو خو لري د پټن کې دموډو غیر د ذو عرش المدين حاول بيبيعس و ما شرفته به عزت من عرش مملكته بس به عزت من چې نا عرش څخه څه شي شي په و حال چس کو غاریا په ټولې یوسي او عداوې یا وټه دا وته راځه چې سوطوکاو شي په دغه باندې او په حال اللي thank you sir khuda padamak ke to dekha kharam to ho ke tar sab muslimano ta taklif ra kawana زر کالو تا کفر کی تیر قید او رئی با عدد تکلی سن قدم وحکی مسلمان شو بس لا مسلم رو ری رحمه اقول بزر کالو جنان تا حیو ایمان حتنک روحی کسی جینت دو دیو چلا ایلا اللہ وی ایلی جینت دلات نخلو ورطا یادی جما رحم دلتے دی دروازو نو تکنو دیانو تین شعراتی حنا تاک حدیث الجنو تدا او د دوده لا که څه ټولو تنیمه د فرعون بادشاہ پارچا په معلومه او سموت ته تاسو نه معلومه څه دا لحکر فرعون او سموت مل الذين كفروا في تكذيب بل كانوا اوانهم كافرون لا قدر المؤمنين والله هو المحيط خدای تعالی د دینه په هر تکون کې د په خپل علم او قدرت في تكذيب بل كانوا د او او الله هو نیونی بی پخت القدرت قدرت تاوز دا قدرت تاید قرآن مجید دیل کدا تیز بی سر جکسی گئنی قدر اینو دا فرز کسی نید دا حدی خط پی ادا بیان دا قدر و دا قدر بیان تا قرآن میلکی دن بو قرآن مجید دا قرآن دا اصدقاون دا شراقت والا فی لوح محفوظ لیکل دیتا محفوظ محفوظ دی کله ته په محفوظه طریقه راځي دا د خپل بیان داسور د ځان مدن په نوې هغه دا شاهدانه کوي صلی الله